moi boas tardes señoras e señores aquí desde Radio San no 89.4 onda FM damos esa benvida a todos a este, en este programa que se o, que o titulamos Galegos Novaixo alá nas vías de son temos o noso amigo e compañero Damián, moi boas tardes Damián e aí que o meu carón Pois, Xulio Cousil, moi boas tardes Xulio Boas tardes Armando e compañía E boas tardes ben queridos ointes Exactamente E vamos a dar unhos enderezos que temos aquí Que é, por exemplo No eh, no Facebook, por exemplo Que nos poden seguir, pois, a través do galegosnovaixo.blogsport.com uh -huh. E no correo electrónico Pois, galegosnovaixo.gmail.com Polo teléfono Pois son o 93-654-1400 Temos outro teléfono máis Que é o 93-654-1500 eh, Para encetar Vamos a poñer un villancico Que se titula Pois Nadal le, eh, eh, Nadal de Leuntra Luintra, Luintra, Eso, Leuntra Imos a la Este villancico Pues es berrugueto Que no lo da Deste xeito Vale alborotada Quen chama a miña porta quen a porta me chama somos José e María que pedimos pousadas Se tren cartos que entren e nun que se vai En cartos nun traeré máis que un real de pratas No vamos a falar do que onte aconteceu aquí, en... Do que aconteceu Barcelona. onte que en Barcelona. Si sí, señor, viña. que estivemos un ver a Carlos Núñez, unha verdadeira beleza, <risas> de reportaxe que fixo alá, pois no Brasil. Sí, Brasil somos Nos, títulos do eh, documental, non exactamente, Brasil Estibet somos nós. Estiveches en de, de Gracia, no Cat Exactamente, en Gràcia. No Centro de de Gracia Exactamente. De tradicionarios. Si. Sí. Que esteve che acompañado de moitísima xente, segundo teñe entendido, veuses o irmán, a súa eh, irmá. Si, si, si. Robert. Eh, tamén, o Robert que, que é o director do do documental. Da, do documental, E a música? E a música excelente. Si, sí, eh... Moitísima xente ou non? Bueno, había bastante xente. Uh -huh. Pero, como dice non somos muchísimos, pero somos los mellores. Claro que si sí, no, aparte, un lunes, a última hora da tarde, pois, ademais. Pois, no con... tamén era un pouco a última hora da tarde tal. Uh -huh. Veu xente, incluso, veciños del que él nin conhecía. Uh -huh. Sí, sí, xente que esto. E entón, pois, eu quedéme con algunhas verbas del. Que dice sí, sí. que a música xungue ás persoas máis aladas linguas. Claro, claro. Sí, sí, É él... tamén pois, claro, que como começa eh, ben sabes que leva 15 anos pois de carreira, con colaboracións de internacionais pois de luxo, eh, que hoxe precisamente pois presenta o seu disco Discover pois na Igrexia del Pi, cerca, sí, en Santa María del Pi. Sí. en Santa María Que xa non había entradas para poder No, que xa ontxe xa estaban agotadas e ontxe xa estaban en ontxe venderonse as últimas. Sábado quería eu que... No, a min sábado dixename que non había. Venros a noite cando quixen coller unha para unha persona que que, que é moi fan dela, que se chama Paula, que ademais venxos eh, a visitar a eh, prensa de ventila a nosa ah, sí, relación. Exactamente. E non puiden, non puiden coller mm, entrar de parela. Pero bueno... Eh... Eh, a parte de iso, pois, eu tamén faleimbe, non tiña discos ali, porque, claro, na máis, pois, como viñan a presentar o que era pois o documental, a, o documental pois documental, Brasil somos nós exactamente pois non tiña discos alí que eu ah, xa lle pediráon para que me firmara incluso pois pues, a verdade é que bueno, pois eh, eh, foi foi precisamente unha, unha noite extraordinaria non para min foi unha noite extraordinaria además unha persona moi idade moi cariñosa sí, sí. eh unha persoa moi educada porque Carlos Núñez está considerado pois como artista global que engaiolló o mundo Chaman yo Jimmy ah, Dixensis da, da gaita a, a, o, o ritmo da gaita Exactamente sí, sí. Así que eh, eh, A verdade é que o documental Había momentos que era un pouco Xa nos avisaron que eran fuertes. un pouco Fuertes en sentimento Fuertes en sentimento ajá. Porque hay, había que ver como Non se coñecía a gaita E ali xa a tocaban O que pasa que lle chaman de eh, diferente maneira Claro, claro, claro. Porque Uh, no, eh, hasta non eh, no me lembro como lle chama un cordión totalmente diferente aquí pero tocan a pandeireta, tocan a gaita en fin claro, claro. homen, no Brasil, lógicamente ah. bueno, pois pues, vamos deixar a Carlos Núñez tan un lado e eh? vámonos ir, pois pues, a capital da Ribeira Sacra uh -huh. a ese apartado que temos que enxe preguntou que no lo presenta, pues, dentro de la capital de Riveira Sacra, pues, José Manuel. Así que, muy buenas tardes, José Manuel. Oh, a ver, parece... -se... Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, pues... señor correspondiente? ¿Cómo va? Pues aquí, aquí estamos. Aguantando... La capital. una capital de Riveira Sacra. Sacra. Aguantando a Chuvia. La verdad es que sí, ¿eh? sí. Estou por facer un, un un arcón, como aquel que fixo, non é? Ah. Vaya. O que pasa é que hai tantas especies por aí... Sí. Que algúnas non merece apena metelas. A verdade é que moitas non, é? Eh? Tal <risa> vez máis, por desgracia. Sí. <risa> Pero bueno, eh, nunca choveu que non escampara, non? Sí, no? Eso exactamente. Eso, eso, es eso es tamén é es. Falando de, de, de chover de máis, a mellor tamén estades un pouco así... É esquecidos ou esmolados por culpa do, do asunto ese da, do, do parador nacional, non? Que aí tamén que pode, que afectar, sí. pode afectar pode a esa zona, non? Agora é triste actualidade con o tema mm. dos, dos recortes e, eh, do eres, eh, que teñen e dos eres uh -huh. pois sabedes que o parador uh -huh. pois está, uh -huh. está en crise tamén está afectado por un eres uh -huh. e aquí en forte temos un... Se levanta no, a cabeza cun xe, que un sabemos... No, no. Eu, eu dende Agora, dende a casa Estou vendo o castelo de San Vicente E o parador uh -huh. Que está aí no, no Curuto eh, eh, sí. Con a vista impresionante de Monforte De todo o sí. Pois aí hai un parador nacional eh, Ten moita xente contratada Non vos acertaría diciendo a cantidade exacta Pero bueno, máis de 20 persoas seguro. seguro Está afectada tamén Por o po, ver po famoso sí, sí. E eh, bueno aquí os partidos políticos están intentando defender o tema uh -huh. e eh, a ver que pasa. Especulase, sí. especulase eh, pues pensando mal, xa a nivel de todos os paradores, en só forte, claro, uh -huh. que realmente queren saneálo para despois puñelo máis privadas. Uh -huh. Unha priva privatiza privatización máis. Exactamente. Sí. Entón, qui qui quitar peso den riba, quitar eh. del astre, uh -huh. cando empece a a frotar, a, a estar saneada, uh -huh. pois... Algún amiguillo se presentará por aí ah, a o E veña a xudicar. Sí, sí, sí. eh. así, así, vai a cousa. Unha no, un, un... alerta alier, un calquera, non? Exactamente. exactamente. Pues, sí, Outro máis, outra máis, pa pazoca. <risa> outra sí. máis. Aquí o, xe icho o alcalde as follas políticas está intentando defendero como poden, pero bueno, Eh, tema das pintacos eh? Por eso che por preguntaba, porque saiu ou polo menos cheguen nos horas noticias de que o alcalde está bastante preocupado e eh, parece ser que se reuniron a maior parte de todos os defensores eh, municipais ou o goberno municipal con xente do esparador excepto o PP que parece que, que, que non ten moi boa claro, intención Claro, o, o PP non pode contradecir a... ah. o PP en este caso, o PP local non pode contradecir o O PP papá, sí, o PP sí, sí, sí. Eh, eh, que manda en Galicia, o PP que manda en Madrid Claro, é claro, no eh, eh. Morder a mando amo Entón, se sabe, esa disciplina de, de voto e de partido Pois, pues, eh, mm. mellor calar vale. e deixar as cousas como están Que os fideles non poden mm -hmm. contradecir a, o, criterio, o criterio do partido Que, que... Válgame dios, non? Hombre, sí. Non van va morder la man que lle dá de comer Claro, no, entón, pois pues... iso pues O alcalde, digamos, que está facendo todo o que pode eh, Saben que que o parador aquí é importantísimo Xa vedes, Monforte, digamos que, eh, cap, Capital da Ribera Sacra Pasa moitísima xente, cada vez máis uh -huh, uh -huh. Con esto da marca Ribera Sacra e o operador pois toda a xente que está aí contratada pois, eh, pois vive vive do turismo, se non vén xente aquí, pois Lógico. Aí se bueno. recortan pois a ver, más pas privadas e a ver o que fan con él. pero bueno, xa veremos. Vale, por eso te preguntaba, aí viña de aí viña precisamente pues sí. a. Bueno, eh, do resto do resto de cat, catro cousas como sempre, os malos tempos, pero bueno, hai que comentalo. Uh -huh. Sabedes que esta mañá o de guindos o Ministro de Economía que temos que Ah, sí. puxo, puxo outra guinda Ese, ese que sí, ten que nome ponga, de... O que pon a sempre Ese que ten nome, nome de árbore, sí, sí, sí De árbore ou de programa informático De sistema informático, como diga algún, no? De Windows Sí, sí, sí, tamén bueno, Pois pues aí, o eh, en roda de prensa eh, Para falar das preferentes Un tema tamén moi, moi delicado Se, Porque non vou, pou, non vou ver a poucos Nos tempos que corren Pues a veces que as preferentes afectan a, a todo o Estado Español, pero tamén en gran medida aquí en Galicia, sobre todo por Nova Caixa Galicia Banco. Uhum. pues bueno, xa iba a palestra eh, a decir que Nova Caixa Galicia eh, Bankia e Banquia e Cataluña Caixa, que son, digamos, a, as tres caixas reconvertidas en bancos que van a recibir agora o auxilio a inxección económica da Unión Europea, pois pues veo a decir que os clientes recuperarán un 60% máximo do seu investimento, o sea que farán un quite d'on 40, o 40 pois que lle roubarán a 40%, vamos. Falando en plata. Exactamente. Vense eso. Eso. Eh, aparte non será unha recuperación inmediata, o sea, que nada, ninguén pense que se vai recuperar deses cartos de un, un día por outro, no casos ao contado, que va, será un canxe por accións, ah. accións de novas entidades unha vez que estén saneadas uh -huh. por os fondos europeos. O sea que o 60% cuando las entidades estén en acción, o sea, que no, no hay dinero contante sonante. Así que, entonces, ¿eso quiere decir que se si estaban sin cartos, pues seguirán estando sin él? No, no, no. un apunte bancario en acción. Sí, bueno, apunte. pero... Os... No, quiere, no quiere decir eso, quiere decir que si él tiene 100 en él, o sí. si una persona tiene ¿Eh? 100, sí, han llegado 60, eh, teóricamente, pero roban de 40. Bueno, aparte de que lle rouban 40, pero os outros niños os han dado tampouco. No, claro, e se 60 se solamente... Eh, os ten que meter en aciós. Exactamente. En aciós, é, pois, pues, só so, eh, nos casos de mala praxis. O sea que 60%, hay, hay que ¿no? punto un, 60%, punto 2, 60% en aciós da entidade, eh, unha vez que este saneada, uh -huh. terceiro punto, eh, es, estas condiciós... No caso uh -huh. de que se demostre mala praxis Ou seja, que a uh -huh. persoa ou o suscriptor de preferentes Fose enganado, uh -huh. enganado vilmente o sea que non era a sí, persoa sí. que firmase sabendo que firmaba Que sabemos, por desgracia, houve moitísimos casos eh, Teñou aquí eh, probas de xente que ouveu, xente que trabalha na banca Xente que, que asinou o dedo uh -huh. eh, E algúns, xente maior sobre todo que, lles, que lles, tiñan os, as preferentes nunha nova cartilla e facían que lle actualizaban, uh -huh. como antigamente, sabes sí, so, sí. A, que é moi tradicional ir dar a volta ao banco e ponme a, a cartilla ao día ou sacaba uh -huh. pensión ou tal. Uh -huh. pues, os vellos, para que non desconfiasen, pues, uh -huh. fazían todo a través de cartilla como se for unha uh -huh. conta prazo fixo ou unha conta corrente normal. Sí, sí. O sea que contubernio cos propios uh, funcionarios ou traballadores. Claro, entón, a ver, como de, demostran que só os casos, nos que realmente unha persoa experta en finanzas que coñeza o dedillo estes produtos e que metese aí a cabeza metese os cartos, mellor dito eh, sabendo que era un producto de moi altísimo risco e que un recuperaba os cartos neses casos, en teoría, vai perdelo todo uh -huh. pero bueno, xan nos movemos no que dí Couchil nun contubernio, banco, cliente e eh, uh -huh. os respectivos abogados uh -huh. eh, a ver como se proba se houve alguma praxis ou O que, sea que, que tenen a culpa de, de, de riba, en riba tenen culpa os que puseron os cartos. Exactamente. Sí. Porque, sí. porque eu, eu digo que non digo por exemplo o que está na ventanilla, que lle fai eso sí, tal, sí, é, sí. É, eu para min ese está eh quizás desculpado. O pero que está por encima que lles dice, non, vosotros tenes que vender este produto sexa como sexan. Mira, eu direi vos un caso mm. real tamén. Dino. Eu sei dunha rapaza de aí de Barcelona que pola presión esta no seu día de que hai que vender, hai que vender, hai que conseguir números e, uh -huh. e hai que chegar a resultados, uh -huh. eh, pois colleu eh, meteu-lle en preferentes cartos aos seus pais. Uh -huh. Que pasa? Que agora eh, ela a que lle paga os intereses e non de nada, pero algún día te hai o que dicir. Uh -huh. O sea, que para manter a cousa así tapada E pa aguantar a mentira e ir tirando -a como un chicle, uh -huh. o que vai de pagar ela, ela, o seu peto, os intereses, porque non atopou o momento para dicirlle que ela, pois, por erro, por presión ou polo que sexa, pois uh -huh. lle puxo algúns cartos en preferentes. O sea que, fixe de ti, unha empregada de banca, que teóricamente ten que saber máis que un un DAP como a eu, por exemplo ah, exactamente. que non temos nin idea de produtos bancarios pois unha persoa que en teoría coñece o pois pola presión, porque o millor non podes estar ao corrente de todo e, o director che manda vender hai que vender, mete a que en podas e tal uh -huh. e, daquela o millor era era un bo producto naquel momento puntual, pero ema, demo, demo, demostrou que que bueno que sí. hai que le da letra miuda que ningue mo facemos e cando mm. vén o problema e cando Pero a parte que... de letra miuda quere decirse que o o noso xefe, ou decir, o que se encargaría, diríamos de, de mm, cando menos defender aos inválidos neste, entre comillas, neste caso mm. que son os, os aportadores dos seus aforres, pois pues, mm, eles teñen culpa, yo, yo ministro di que que in, in, uh, o sea, a que que si, sí, que teñen e siguen tendo culpa. Mm -hmm, claro. claro. Non. Sí. Eh. Eh, eh, como temos hemos comentado así en alguna, en alguna tertulia tamén O de sempre Que antigamente A relación que tiñas ti o director do banco Como cliente mm. Era unha relación formal eh, Seria, de uh. amistade E incluso, che diría máis, de parroquial eh. Exactamente Había, Él tiña confianza que tiñase devolver o crédito Casi, casi sin, sin, sin ver realmente O patrimonio que tiñas mm. por, por o valor da palabra E da amizade e ti ah. ao mesmo tempo e confiabas a el que che investise os cartos no que el creía oportuno. Entón, el a ti non tiva de defraudar nin enganar, e ti tamén iba a responder claro. diante do, do crédito ou do que fose. Que pasa? Que co tempo o director de banco pois foi foron trenndo de xente de fóra para que non collese vínculos emocionais eh. nin afectivos ca ca xente da parroquia, entón buscaron animato e aí que pois a ser números e a ser de de predadores. Tu vende, tu vende Cando vendas moito Sacamos te aquí Mandamos te outro sucursal E cando veña xa non estáste Que foi o que meteu a xente no lío <risa> E non hai que responder Nin da, nin da cara Nin ter o peso moral Madre mía Eu creo que iso tamén foi importante sí, sí, sí, no, entre, yo... que, entre que tamén imos nunha escalada de, de, de ter cada vez menos escrúpulos Pois pues iso tamén foi pasando Realmente na caixa Se ino tamén Por, por xente coñecida Que o que facían é o que o vendedor o que metía a xente nos líos despois que cambiaron de sucursal, despois claro. Oye, pois pues xa non está aquí. Bueno, sí, sí. pues cabréme contigo, pero se ti non ter culpa ningunha. Entón así se escurre o bulto, sabes? Claro. Un desastre. Bueno, un desastre. A ver, a ver en, que, que, en que para eso, pero a verdade é que mm, mm, me dá noxo eh, saber que que as castas, os nosos hasta un atropel ministro, justifica a actuación De, de, de, de, de bueno, pois pues, pues, sólementes lles vamos a devolver o 60% do que do que les teñen eh, sempre cando non lo demostren, que é un boace. Exactamente. Boa exactamente. Manda sempre de... cando e co gañaron pois a pulso. Vaya, vaya. Claro, a ver, pero sí. eh, outro exemplo, corría por internet o unha viñeta de, de Forges ou Granforges. Sí. Realmente a ver. Danllo yo o ba os bancos o Por Por, por mans dos, dos seus executivos, dos seus directores Meten, meten Fan malos investimentos eh, Botan ao traste todos os cartos Dos seus investimentos dos seus clientes sí. O xa sea, que fa unha mala xestión Despois piden cartos a Europa E eh, quitanlle seus bancos Os clientes por, por, por hipotecas impagadas uh -huh. O xa sea, que tu fases unha mala xestión e quítarlle o banco ao teu cliente, o cliente quedase sen banco, e ti unha mala xestión, aínda recibes a axuda de Europa. Entonces, ti como sen nada e o cliente quedase sen piso, ese quedase sen tal. Exactamente. Non era mellor que os cartos de Europa fosen ao cliente, o cliente quedase co piso, salva a débeda e o diñeiro volva ao banco. Claro. É o, o circuito a inversa. Pero, non sei, o fanos pasar por parvos E tragamos todo ou eu xa non sei eh, como, como dicimos outros en Galicia Sacan os ollos e mexan xe nas pozas E tens que dicir que chove Oi, eso sí que estreme de novo coñecía eh Armando Eu sabía onde mexan por nós eh? Temos que dicir que chove Pero das pozas dos ollos xa <risas> Pou non apuntar, é? É que apuntar, é, tes, Porque este radical, moi boa, moi boa. Sí, sí, sí. Pois pues bueno, Vende. Nova Caixa Galicia eh, ten un déficit de 3 millóns de euros e vai recibir eh, 5 millóns, casi 500 de euros da Unión Europea. Mm. Unha inxección económica e eh, a ver como se vai resolvendo todo. Eh, mm. En breve sabre, saberemos que seguramente o FROB venderá... Xa está frotando as maus que en Eusei. Claro, venderá Nova Caixa Galicia. Quén andará por aí que que... Vuitra andará por ahí a casa de Nova Caixa Galicia. Que alerta llegaremos por, te, terá por o, ahí. O, Cierto, o, ¿no? o, o Botín está también facendo peto. Sí, o sea sí que pero Botín ya ten... Preparémonos. O Botín ya ten bastante... Ten ba bastante Botín, me ¿verdad? Me parece que sí. <risa> o no me cae que... Sí, sí, sí. No sé si habrá por ahí otro Mario Conde cerca. Pues bueno. <risa> y, o, y otro día... Para non dosificar, pa, pa dosificar, dito, pa dosificar o, a, os temas de indignación. Uh -huh. Outro día falarai bordo tazazo, as taxas xuiciáis explicar isto uh, un pouco. Vaya. Outro líono que nos meteron, sí, sí, sí, pero, que se aparece. Sí culpa Os propios xuíces que son os que sí, os demandaron sí, sí, sí. a esa taxa como no? se puxeron toda a clase a magistratura, e todos os xuíces, sí, sí. abogados e eh. uh -huh. que decir, se foi unha protesta de clase de clase alta, clase media, clase baixa. Cando xa todo o mundo, todos os estratos, estratos, sociais, estratos sociais, se cheveñen veñen Gallardón, será por algo. Sí. O Gallardón, eu como moita xente non esperábamos del este tipo de políticas, eh? No, igual, tampoco, igual eh. está saindo o auténtico Gallardón. Si, sí, pode, sí. pode, pode ser que ya, tamén ya a a, a pretenda as clavixas tamén si, sí. pode sí, igual, eu creo xa de turco, pero bueno. <ríe> sí, podría bueno. decir que que non tanto, xa non digo que non, que non tanto pois moi ben Xosé Manuel este, deixa bueno, aquí este é uno do seu último programa así por este ano por este ano ah, despois se, de despois de Reyes, se me deixades vo, si voltamos bueno, pero escoitades sí. antes de que se nos esqueza é eh? o último de correcto si sí, sí. porque os dous seguintes caen festivo exactamente e entón despois de Reis volvemos vol, voltamos outra Retomamos Pacación eh, longa logo sí. Bueno, sí. Pues, Pero merecida, antes, no? antes de nada Eu quero desexarche moi boas festas Un bon Nadal E unha entrada a Novo perfecto Eu, pois, pues, na mesma línea Igualmente de Galicia para aí Fago bueno, dos tres y, eh, Seguimos, seguimos que ainda temos un minutinho no? a audiencia, Claro, seguimos co audiencia a Bueno, pois pues, que... mira, aproveito para recomendarvos Unha sesión que fago agora no Galicia Confidencial uh -huh. Unha sesión de humor A, no, a, confidencial. Sí, esa... a confidencial. Por internet, sí. nos nos seguímos. Seguída, no? sí. que, no? que un sí. talent manager tamén sí. nos seguimos, sí. pues, mira, o debuxo desta semana, mm. eh, como a mí me gusta tanto a sabiduría popular, dedico ya a sabiduría popular para describir un pouco a situación en que estamos. Vese un ricachón. Sí. Eh, digamos a imaxe ou símbolo, a simboloxía do capitalismo. Mm. Eh vese unha persoa normal, un cidadán da peco, un, manos, un común. Entón di yo o peixe gordo, o ricachón, di yo o outro. Nós tamén sufrimos a crise, xa non se gañan cartos como antes. No anda. Eh, contéstalle o cidadán o, o da DTE. A fame que espera a fartura non é fame, señor. Tresume, <risa> <resume> todo, verdad? <risa> Cago no demo. Te tamén meres o o un Un El remedo después, de Forges Galego, eh? Pois pues vou bon camiño, pero me queda moito camiño por recorrer aínda eh? Non, non, non, eh, <risa> paga a pena escoitarte e verte moitas ocasións. E despues teño unha frase para dedicarlle a Mourinho, outro persoaxe que está a punto de caír, eh? Tamén? Si, si, sí, sí, está como a Torre de Pisa, está... eu creo xa o vexe un pouco inclinado. Están lle fazendo... Están lle... Cavando, a no. Tumba. Sí, sí, están están acabando no. Si si, estáñe acabando alrededor dos pés. Pois pues eu voulle dedicar unha frase, unha frase que escoito por aí, non non sei sé si se está recollida en, en algún libro de fraseoloxía, mm. pero eu bastante por aí e xallei unha interpretación á frase, voulle dedicar a él. A frase é: "A culpa é miña que son un peleixo". <risas> eh, explícovos. Hm. Mm. Segundo as miña a miña interpretación, eh? eh unha interpretación pois pues, moi humilde, eh. Frase que expresa sinceridade e reconhecemento de culpa. E todo hai que dicilo. En Galicia, que non somos moito de reconhecer os erros, en Portugal, veixo que tampouco, non é doado escoitar esta expresión. Os galegos somos máis de culpar aos demais e botar pelotas fora para escorrentar toda a responsabilidade. Se temos algún fallo ou as nosas decisións non chegan a bon porto, botamos a culpa aos meigas, ao destino, ao mal de ollo, ao mm. veciño, a crise... Tan difícil non resulta de coñecer a realidade As propias limitacións ou os propios erros Medo que dirán, quizáis Un consello Non vos avergoñedes da vosa incompetencia E recoñeced as vosas limitacións E os vosos erros Mourinho, toma nota Desafogarse cun a culpa é miña que son un peleixo Resulta incluso balsámico E de neuroses mm. Que provoca ter que dar explicacións E buscar responsables sempre no entorno Uh -huh. Entuar a culpa é un exercicio De responsabilidade, pero tamén de liberación Mourinho, a culpa é tua Que é un peleixo <ríe> Está ben eso Bueno, ele tamén En certa maneira, cando fala así Porque ten algo de, de Erdo retranqueiro sí. Cando fala, dices, no, perdimos eh, A culpa é miña Ele sí. dice que de vez en cando di A culpa é miña Sí, pero cantas veces fala de fútbol Bueno. Poucas, na roda de prensa <ríe> sí. A verdade que un tipo listo é inteligente claro, Eso claro, claro. non yo discuto Pero tamén lle gusta moito eh, Botar balón fora E eh, eh, chorar Como o portugués e o fadista mm, Claro, claro Pois pues bueno lógico. Bueno pois... bueno, pois udito. Noivo as festas e eh, mellor, eh, mellor 2013, empezaremos co Pope e aquí a Pedro Cañón. Para todos os vosos ollintes, eh aquí estaremos. Pois pues, moi mm. ben, Xosé Manuel, hasta o Vindeiro programa que será pois pa, pa, para xa, o ano que vén. Já ano que vén. Bueno, eh volvemos a 18. Rep... Exactamente, volveremos a a decir 18, si, 18 de de xaneiro. Pois volvemos a desearcharche todo o mellor que mmm... Que pases muy bien con toda la familia teu Igualmente por ahí Venga. Buenas festas Buenas festas Y Porque aquí no es vencrua Y monos Porque aquí no es vencrua Porque Jesus in e eu dorme, porque Jesus in e eu dorme, e podemos despertar, e podemos despertar. é dentro porque Jesus in o porque Jesus in o dor podemos despertar que podemos despertar